Första sidan i Svenska Dagbladet ja, står det så här t följde flygplanets passagerarplan På väg till Mallorca tvingades på söndagskvällen landa i Valencia efter att ha förföljts av fyra flygande t Må, Där måste vi kolla närmare Vi har därför tagit hit t experten Ufo Lindeman Hjärtligt välkommen hit h Vadå? H2, H2, det är en internationell rymdbeteckning för hej, hej. Ja. Är det det? Ja, ja, det säger man alltid ja. i rymdkretsar. Ja, H2, H2 är så. H2, H2, ja. H3, hej, hej, hej. Ja. Jo det, så jo, är det. Jo. H2 det... då, hej, hej då, ja. ja. Nu vill vi ha klara besked ja. om det här med tefaten. Ja, tefaten det är en mycket speciell sorts fordon som rymdvarelser, framförallt från planeten Mars, Använder sig mm. eh, de drivs inte så många tror med te som man tror nej utan det är te sprit som de har som de laddar där bak det. sen har de kvinnliga förare så kallar te som sitter längst fram och rattar i de deras där och rakt jorden ja Ja, de är roliga att träffa Jag har träffat flera stycken Sådana marsmänniskor Eller marsianer som det heter De små barnen kallas för marsipaner De är väldigt små shoulder. Men ha ha ha ha Ja ja ja badi badi badi badi pa pa pa para penutit le rekidou titi du du den gamat de den det ja är jävligt konstigt sån det står och hänga med. Ja. Jag är ni människor själv eller kommer ni därifrån nej jag jag är vanlig människa vi har ja bara undan jag du står ju folk andra ord med andra ord ungefär Ja, det gör ingenting. Jag är så van att ta emot förolämpningar från dessa marsmänniskor. De är ohövliga typer. Yes. Häromdagen så var det faktiskt ett tefart som landade i, i, i, i min trädgård. Jo, det gjorde det. Kom in styrsandet så här. Landade så rött och uthoppade en marsmänniska Smög sig sakta fram mot mitt hus så här. Mm. Gridande steg. Och tog in dörren, stod öppen. Dörren stod öppen. Sen kom in. Och så studsade han och tittar på mitt piano Så ja. stod han där. Så drog han upp en sa Och så tittar han på piano och sa Sluta och flina på det där viset Men de ser ut som vanliga människor. Ja, ja det gör de. Du ser min själv ut precis som vanliga människor. Det skiljer sig. Det enda kunskap med marsianerna är att männen ser ut som kvinnor. Precis, Och kvinnorna ser ut som män. precis Och sen så talar de småländska. Ja, det var märkligt. Och, och så det, språket är ungefär samma fast att man heter kvinna på marsianska och kvinna heter man. Ja, det är lite konstigt Men det är alltså männen som då heter kvinnor Som föder barnen ja. I form av små kottar Ja Nej, I form av små kottar de. Marcipaner det, det blir sen det är. Först är de kottar, sen blir de marzipaner ja. Sen växer de upp Men de är alltså bara Mellan 80 och 90 centimeter långa När de är fullväxta ja. Alltså eh, marsianska centimeter De är dubbelt så långa Så, ja, så de är ungefär 170 80 så här i långa ungefär. Och så, se, ja, och så deras ledare jag bara tog mig till deras ledare sa jag till dem när jag träffade ja. dem och då, han heter Feldin. <laughs> ja. Det jag Ja. jag gör det han, är inte det. han ser likadan ut som som Feldin fast att han röker ja. väldigt mycket ja. Ja. Det gör han. inte pipa utan böckling eller typ böckling. jag och krig, så, ja Ja, han, han, he, vad heter han då? Han heter alltså... Han heter Feldin, ja. Solveig, han. <laughs> <laughs> <laughs> nej, han heter Ingmar Feldin. Precis, säger han. Jo, FIFA vad man har varit med om. Det är inte roligt alla gånger, nej. Jo, och... Ja, han berättade förresten i Feldin, ja. eh, deras ledare Han berättade om, det, hans, om hans, Han var väldigt rädd innan han kom till, till jorden För han hade ja. skickat ut en expedition Eller expedition Det, det heter så på mars ja, expedition, det betyder expedition alltså. Ja, eller pidi heter det Men det heter pedi Ja, i alla fall Det är olika dialekter de har på baksidan och Fram i april så heter det pidi Nå, no, i alla fall var, var vi? Jo, han hade skickat ut en expedition Och de hade landat vid Texakomacken på Lidingö Ja Så hade de gått fram där Och så de börjat försöka språka med det där Men sen kom de hem igen Och då så beskrev de hur de trodde det var människorna alltså. Och så beskrev detta märkliga monster Det ser ut som stora lådor Sa de då till Feldin Stora lådor så här, med ett glashuvud Så här, med siffror här så Och så har de världens längsta könsorgan Ja, instopar de örat.